Філіп Кіндрид Дік. Затьмарення. Текст читає Сергій Оробчук. 15. Можна я працюватиму з тваринами? – запитав Брюс. Ні, – відказав Майк. – Думаю, я влаштую тебе на одну з наших ферм. Хочу, щоб упродовж деякого часу ти спробував попрацювати з рослинами. Кілька місяців. На відкритому повітрі, де зможеш торкатися землі. З усіма цими ракетами, космічними кораблями, супутниками – «Ми зробили стільки спроб доторкнутися до неба. Я ж хочу, щоб ти спробував доторкнутися до...» «Я хочу мати справу з чимось живим». «Грунт живий», – пояснив Майк. «Земля й досі жива. Вона тобі допоможе найкраще. Маєш який-небудь досвід сільськогосподарських робіт? Саджання, вирощування, збирання врожаю?» «Я працював в офісі. Відтепер працюватимеш на дворі. Якщо твій розум повернеться, це має відбутися природно. Ти не можеш змусити себе знову мислити». Можеш лише працювати, сіяти і орати на наших, як ми їх називаємо, овочевих плантаціях або знищувати шкідників. Ми їх багато знищуємо. Винищуємо комах спеціальними інсектицидами. Але ми застосовуємо їх дуже обережно. Інсектициди можуть завдати більше шкоди, ніж принести користі. Можуть отруїти не лише насіння і землю, а й людину, котра ними користується. Виїсти їй мозок. І додав. Як колись виїли тобі? Добре, відказав Брюс. Тебе облили інсектицидом, подумав Майк, дивлячись на нього. І тепер ти перетворився на жука. Облий отрутою жука, і він помре. обли людину, її мозок, і вона перетвориться на комаху, що тріскочить зжищить, вічно перебуваючи в замкненому колі. Машина з рефлексами. Мураха. Чи лише повторює останнє дане її завдання. До його мозку більше не потрапить нічого нового, міркував Майк. Бо й мозку вже немає. А разом із мозком зникла й особа, яка в ньому колись була особа, з якою я ніколи не був знайомий. Хоча, можливо, якщо його помістити в потрібне місце, поставити в належну позицію, він усе ще зможе опустити очі і роздивитися землю. І зрозуміти, що це воно. І посадити у землю щось живе, щось відмінне від нього. Щоб воно виросло. На що сам він або воно більше не здатне. Ця істота поруч зі мною вже померла і більше не здатна рости. Вона може лише поступово розкладатися, доки те, що від неї засталося, також не відімре. І тоді ми його звідси вивеземо». «Для мерця», – подумав Майк, – «майбутнього не існує. Зазвичай лише минуле. А для Арктора Фреда Брюса немає навіть минулого, лише теперішнє». Поруч із ним у кабіні автомобіля Нью-Пас посміювалася сутулана людина і її тішив рух машини. «Цікаво», – подумав Майк, – «чи це нью зробив з Брюсом таке? Навмисно дав йому препарат, щоб зробити таким». Зробити таким, ви врешті-решт повернути його собі. Щоб будувати, розмірковував він, свою цивілізацію посеред хаосу. Якщо це і справді цивілізація? Майк не знав. Він недостатньо довго пробув у Нью-Пас. Їхні цілі, як одного разу сказав йому виконавчий директор, йому розкриють лише після того, як він попрацює тут ще два роки. Інші цілі, за словами виконавчого директора, не мали нічого спільного з реабілітацією наркозалежних. Звідки надходило фінансування New Pass, не було відомо нікому, окрім Дональда, виконавчого директора. Гроші були завжди. «Що ж», – подумав Майк, – «виробництво препарату С приносить великий прибуток. На різних віддалених від міста фермах, у маленьких майстернях, у кількох установах, які називалися школами. Прибуток від виготовлення, розпосюдження і, зрештою, від продажу. Достатньо, принаймні, для того, щоб забезпечити New Pass, платоспроможність та зростання, і навіть більше. Достатньо для досягнення різних кінцевих цілей. Залежно від того, чого прагнув НЮПАС. Йому й Комітету боротьби з наркотиками Сполучених Штатів Америки було відомо те, чого більшість, навіть поліція, не знали. препарат, як і героїн, мав природне походження. Він не був синтезований у лабораторії. Тож він мав на увазі доволі багато, коли думав, як він часто робив, що усі ці прибутки були здатні забезпечити НЮПАС, платоспроможність і зростання. «Живі?» – міркував він. Ніколи не мають служити потребам мертвих. Однак мертві, він глянув на Брюса, на порожню оболонку, що сиділа поруч. За можливості мають служити живим. Це, вирішив Майк, закон життя. І якби мертві могли відчувати, то почувалися б краще завдяки цьому. Ці мертві, подумав Майк, котрі досі спроможні бачити, навіть якщо нічого не розуміють. Вони – наші камери. 16. На кухні під раковиною, поміж коробок із милом, щітками і відрами, Брюс знайшов маленьку кістку. Вона нагадувала людську, і він подумав, чи це не рештки Джері Фебіна. Це змусило його пригадати випадок, який трапився дуже давно. Колись він жив із двома чуваками, і часом вони жартували, що в них під раковиною живе щур на ім'я Фред. І коли одного разу в них зовсім закінчилися гроші, вони сказали друзям, що змушені були з'їсти бідного старого Фреда. Можливо, це була одна з його кісток, Щура, що жив під їхньою раковиною, якого вони вигадали, щоб той склав їм компанію. Він почув розмову в кімнаті для відпочинку. Цей чувак був не більш кінченим, ніж здавався. Принаймні, я так вважаю. Якось він поїхав до Вентури, подолавши весь шлях лише для того, щоб відшукати старого друга поблизу Охайо. Він одразу впізнав його будинок, навіть не подивившись на номер, зупинився і запитав у людей, чи не можна побачитися з Лео. Лео помер. Шкода, що ви не знали. І тоді цей чувак каже Добре, тоді заїду в четвер. І поїхав назад на озбережжя. Думав, в четвер він знову вирушив на пошуки Лео. Як тобі таке? Попиваючи каву, Брюс слухав далі. Виходить, у телефонному довіднику лише один єдиний номер, ти нього, щоб порозмовля... ти дзвониш на нього, щоб порозмовляти з ким завгодно. Він написаний на кожній сторінці. Я кажу про суспільство кінчених наркоманів. І в гаманців тебе також цей номер. Цей номер написаний на різних папірцях і куртках, і під ним різні люди. А якщо ти забув цей номер, то взагалі не можеш ні з ким зв'язатись. Можна подзвонити в довіднику. Це той самий номер. Брюс слухав. Це було цікаво. Місце, яке вони описували. Дзвониш, а номер не дійсний. А якщо й працює, то тобі кажуть, перепрошуємо, ви набрали неправильний номер. Набираєш цей номер ще раз, і лише тоді потрапляєш до того, кому намагався додзвонитись. Якщо ж людина йшла до лікаря, а лікар був лише один і спеціалізувався на всіх хворобах, ліки для всіх були однакові. Після того, як лікар ставив тобі діагноз, він виписував ліки. Ти ніс папірець до аптеки, однак аптекар ніяк не міг прочитати, що написав лікар. Тому давав тобі єдину пігулку, яку мав, і це був аспірин. Він вилікував тебе від чого завгодно. Коли ти порушував закон, то закон був лише один. І всі постійно його порушували. Коб щоразу сумлінно все записував. Який закон ти порушив, за яких обставин. І це завжди було одне й те саме. І покарання було одне, як за перехід вулиці в недозволеному місці, так і за державну зраду. Покаранням була смертна кара. І був рух, що боровся за її відміну, але скасувати її було неможливо, оскільки в такому разі, за, наприклад, перехід вулиці в недозволеному місці, взагалі не було б жодного покарання. Тож смертна кара лишилася, і зрештою все суспільство підсіло на наркоту і вимерло. Тобто ні, не підсіло. Вони вже і так були нарколигами. Люди вимерли, одне за одним, порушуючи закон і від цього типу помираючи. Думаю, коли вони почули, подумав Брюс, що останній із них помер, ці люди сказали: "Цікаво, якими вони були. Що ж, у такому разі заїдемо в четвер". Хоч він і не був упевнений втім засміявся, а коли проказав це вголос, засміялися всі, хто був у кімнаті для відпочинку. "Дуже добре, Брюсе", сказали вони. Згодом ця фраза перетворилася на своєрідний мем, коли хтось у Самаркандгаус чогось не розумів або не міг знати те, за чим його послали, наприклад, рулон туалетного паперу, він казав, «Ну, тоді, думаю, я зайду в четвер». Цю вигадку приписали Брюсу. Це була його власна фраза. Щось схоже на фрази, які постійно, щодня повторюють коміки на телебаченні. Ця фраза прижилася в Самаркангаус, і для всіх них вона щось означала. Пізніше, коли одного вечора вони грали в гру і по черзі здякували одне одному за щось, що той приніс у Нюпас, наприклад, за ідеї, Брюсу подякували за те, що він приніс гумор. Він приніс із собою здатність сміятися, незважаючи на те, як погано йому було на душі. Усі, хто сидів у колі, заплескали у долоні, і піднявши очі, Брюс побачив низку усмішок, у кожного в очах світилося схвалення, і звук їхніх оплесків ще впродовж деякого часу лишався з ним, у його серці. Під кінець серпня того року, через два місяці після прибуття до нью його перевели на фермерське господарство в долині Напа, розташовані у сільській місцевості на півночі Каліфорнії, у країні вина, там де були найкращі виноградники Каліфорнії. Наказ на переведення підписав Дональд Абрамс, виконавчий директор фундації НьюПас, і з подачі Майкла Вестевея, працівника центру, котрий виявив, особливе зацікавлена щодо того, як можна було допомогти Брюсу, особливо зважаючи на те, що гра не дала жодних результатів, фактично, вона йому лише нашкодила. Тебе звати Брюс, сказав керівник ферми, щойно Брюс незграбно виліз із автомобіля, тягнучи за собою валізу. Мене звати Брюс, відказав він. На деякий час ми спробуємо залучити тебе до роботи на цій фермі, Брюсе. Гаразд. Думаю, тобі тут сподобається більше, Брюсе. Думаю, мені тут сподобається, сказав Брюс. Більше. Керівник ферми уважно на нього поглянув. Тебе нещодавно постригли. Так, мене постригли. Брюс доторкнувся до своєї виголуної голови. Навіщо? Мене постригли за те, що побачили в жіночій частині. Це вперше? Це вдруге. помовчавши, Брюс додав. Першого разу я вдався до насильства. Він стояв, досі тримаючи свою валізу. Керівник зробив йому знак поставити її на землю. Я порушив правило ненасильства. Що ти зробив? жбурнув подушку. Добре, Брюсе, мовив керівник. Ходімо зі мною, і я покажу тобі, де ти спатимеш. У нас тут немає центрального корпусу, у кожного з шести працівників свій будинок. Там вони сплять, готують собі їжу і живуть у вільний від роботи час. Гри у нас тут немає, тільки робота. Більше жодних ігор, Брюсе». Брюс виглядав задоволеним. На його обличчі з'явилася усмішка. «Любиш гори?» – керівник фірми вказав праворуч. «Поглянь. Гори. Снігу немає, зате є гори. Ліворуч Санта-Роза. Там на Озгір'ях вирощують справді гарний виноград. Але в нас виноград не росте. Різне вирощуємо, але не виноград». «Я люблю гори», – мовив Брюс Поглянь на них, знову вказав на гори керівник. Брюс не дивився. Ми знайдемо тобі капелюх, сказав він. Ти не можеш працювати в полі з поголеною головою без капелюха. Не виходь на роботу, доки ми не знайдемо тобі капелюха, гаразд. Я не виходитиму на роботу, доки не отримую капелюха, проказав Брюс. Тут хороше повітря, мовив керівник. Я люблю повітря, відказав Брюс. Ага, сказав керівник, подавши Брюсу знак узяти валізу і йти за ним. Від вигляду Брюса керівник ніяковів. Він не знав, що йому сказати. Але до такого ніяковіння він уже звик звик зустрічати таких людей. Ми всі любимо повітря, Брюса. Справді всі. Це в нас спільне. А собі подумав хоч щось. А я, бачите, з друзями, запитав Брюс, ти про тих, які лишилися там, звідки ти приїхав? У резиденції в Санта Ані? Майкл і Лора, Джордж, Аді, Дона і. Люди з резиденції не приїздять до ферми, пояснив керівник. Це закриті виробництва. Однак раз чи двічі на рік. Ти, мабуть, їздитимеш до них. Ми проводимо збори на Різдво, а також на Брюс Завмер. Наступні збори, сказав керівник, знову подаючи Брюсу знак іти за ним. На день подяки. Ми відвеземо працівників до резиденції, звідки вони вийшли, на два дні. Потім знову працюватимеш тут, до Різдва. Тож ти з ними ще побачишся. Якщо їх не переведуть до інших виробництв. Через три місяці. Але в Нюпас тобі не можна заводити персональні стосунки. Хіба тобі про це не казали? «Загалом ти маєш підтримувати стосунки лише з родиною». «Я розумію», – відказав Брюс. «Нас мусили це запам'ятати. Це частина кодексу Нью-Пас». Він розвернувся довкола і запитав. «Можна мені випити води?» «Тобі покажу, де в нас джерело. Також вода є у твоєму будинку, однак є ще одне джерело загальне для всієї родини». Керівник повів Брюса до одного зі збірних будиночків. «Такі ферми закриті виробництва, тому що ми вирощуємо експериментальні гібридні сорти тож прагнемо вберегти їх від комах. Люди, що приїздять сюди, навіть працівники центру, приносять шкідників на своєму одязі, взутті і волосі. Випадковим чином він обрав один із будиночків. Твій буде 4G, сказав керівник. Запам'ятаєш? Вони всі схожі, мовив Брюс. Можеш прибити до нього яку-небудь річ, за допомогою якої будеш впізнавати свій будинок. Річ, яку легко запам'ятати. Щось кольорове. Він відчинив двері будинку, всередини до них... Війнуло смердючим гарячим повітрям. «Думаю, спершу працюватимеш із артишоками», – "Оголос голос розмірковував керівник. «Потрібно буде носити рукавиці. У них колючки. Артишоки», – повторив Брюс. «Чорт забирай, у нас тут і гриби є. Експериментальні грибні ферми загерметизовані, звісно. Навіть під час вирощування звичайних грибів необхідно зберігати їх у герметично закритому просторі, щоб уникнути зараження грибниць патогенними спорами. Спори пліснявих зазвичай переносяться в повітрі. Вони небезпечні для всіх, хто вирощує гриби. Гриби, повторив Брюс, входячи в темний паркей будиночок. Керівник простежив, як він зайшов. Так, Брюсе, сказав керівник. Так, Брюсе, повторив Брюс. Брюсе, покликав керівник, прокидайся. Стоячи серед мурок козаслого будиночку і досі тримаючи в руках валізу, Брюс кивнув. Добре, відказав він. Вирубайся, що й не темніє, проказав сам до себе керівник. Мов кури. Овочі серед овочів, — подумав він. «Гриби серед грибів, тільки збирай». Керівник вдарив по вимикачу світла, а тоді почав показувати Брюсу, як той працює. Здавалося Брюсу це не цікаво. Тепер він побачив гори і завмерши дивився лише на них, він щойно їх помітив. «Гори, Брюсе, гори», – повторив Брюс, продовжуючи дивитись. «Ехолалія, Брюсе, ехолалія», – сказав керівник. «Ехолалія, Брюсе, добре, Брюсе», – промовив керівник і зачинив за собою двері, подумавши. «Мабуть, дам йому працювати з морквою або з буряками. І з чимось простим. І з чимось, що його не заплутає. Черговий овоч у ліжку. До компанії. Тут він зможе проспати все своє життя в унісон із такими, як сам. Тут їх цілі грядки, цілі акри. Його розвернуло в бік поля, і Брюс побачив кукурудзу, схожу на розірвані проекції. Вирощують непотріб», – подумав він. «Ферма з вирощування непотребу». Брюс нахилився і побачив, що внизу із землі росте... Маленька квітка, синя квітка. Їх росло багато. У них були короткі, тонкі стебла. Схожі на щитинки, як полова. Нахилившись достатньо низько, щоб розгладіти, Брюс помітив, що їх безліч. Цілі плантації поміж високих стебл кукурудзи. Багато фермерів вдавалися до такого. Вирощували одні культури, поміж інших. Це нагадувало концентричні кола. Так, пригадав він, у Мексиці фермери вирощували плантації марихуани. У колах оточені високими рослинами, щоб федерали не помітили її з джипів. Однак ті помічали її з повітря. А коли федерали знаходили таку плантацію трави, вони розстрілювали фермера, його дружину, дітей і навіть тварини з кулемета. І їхали геть. Їхній гвинтокрил продовжував свій рейд, а джипи його прикривали. Які гарні маленькі сині квіти. «Ти бачиш квітку майбутнього?» – сказав Дональд, виконавчий директор НюПАС. «Але це не твоє майбутнє. Чому не моє?» – запитав Брюс. «Ти вже достатньо насолодився», – відказав виконавчий директор, і засміявся. «Тому поводься і припиняй поклонятися. Це вже не твій Бог, не твій ідол. Хоч колись він ним був. Трансцендентне бачення, хіба не воно тут росте? Поглянеш на себе, іншої думки не виникне». Він поплескав Боба по плечу, а тоді, простягнувши іншу руку, затулив йому зацепенілі очі. «Зникли», – проказав Брюс. «Квіти весни зникли». «Ні, ти просто їх не бачиш». Але це філософське питання, якого тобі не зрозуміти. Епістемологія, теорія пізнання. Брюс бачив лише Дональдову долоню, що затовляло йому світло. Він дивився на неї впродовж тисячі років. Вона закрила, закривала і закриватиме світло його мертвим очам поза межами часу. Очам, які не здатні поглянути кудись інде, та рука, яку вперто не прибирали. Очі дивилися, а час спинився, і він і все світ на жиле. Принаймні так йому здавалося. І все світ закляк разом із ним і його розумінням, його інертність набула цілковитої повноти. Не було нічого, чого б він не знав. Не було нічого, що мало б ще трапитися. До роботи Брюсе, наказав виконавчий директор Дональд, я побачив, промовив Брюс. Я зрозумів, подумав він, це воно. Я побачив, як росте препарат С. Я побачив, як із землі проростає смерть, із самої землі, суцільним синім полем, синю щитиною. Керівник ферми і Дональд Абрамс перезернулися, а тоді знову поглянули на постать, що опустилася навколішки, і на морс онтолоджика, яка росла усюди під прихистом кукурудзи. До роботи, Брюсе, повторив чоловік, що стояв на колінах, і підвівся. Дональд і керівник фірми рушили до свого Лінкольна. Вони розмовляли, Брюс постерігав, не повертаючись, не маючи змоги повернутися, як вони відійшли. Нахилившись, він зірвав одну з синіх квіток і сховав її у правий черевик запнувши всередину так, щоб ніхто не помітив. Це буде подарунком моїм друзям. Подумав Брюс, і подумки о голові, де ніхто не міг за ним спостерігати, став із нетерпінням чекати на день подяки. Примітка автора Це роман про людей, надзвичайно суворо покараних за свої дії. Вони хотіли розважатися, але водночас поводитися, мов діти, що бавляться посеред дороги. Вони бачили, що гинули одне за одним. Їх збивали автомобілі, їх калічили, їх знищували. Однак вони й далі бавились. Протягом деякого часу ми справді були дуже щасливими від того, що просто байдикували, нічого не роблячи, лиш теревенячи про нісенітниці і бавлячись. Проте це тривало жахливо короткий відрізок часу. А тоді прийшло покарання, що було просто неймовірним. Навіть бачачи його, ми не могли в нього повірити. Наприклад, поки я це писав, то дізнався, що людина – на особі, якої базувався персонаж Джері Фебіна, наклала на себе руки. Мій друг, який став прототипом Ерні Лакмена, помер ще на початку роботи над романом. Певний час я сам був одним із тих дітей, що бавилися посеред дороги. Як і решта, я намагався бавитися замість того, щоб бути дорослим, і був за це покараний. Моє ім'я також у списку тих, кому присвячений цей роман, у списку, в якому вказано, що і з ким трапилося. Уживання наркотиків – це не хвороба. Це рішення. Таке ж, як і рішення кинутися під колеса автомобіля. Краще називати це не хворобою, а хибним судженням. Коли ж до нього вдається група людей, це вже помилка соціуму, спосіб існування. Такому способу існування відповідає гасло «Будь щасливим сьогодні, адже завтра ти помреш». Однак вмирати починаєш майже одразу, а щастя лишається лише в спогадах. Отже, це лише прискорення, збільшення інтенсивності звичайного людського існування. Цей спосіб існування не відрізняється від вашого, він просто швидший. Замість років усе відбувається впродовж лічених днів, тижнів, місяців. Беріть готівку, забудьте про відсотки, як казав у 1460 році війньон. Але це помилкове судження, коли готівка всього лише пенні, а відсотками є все ваше життя. У цьому романі немає моралі він не є буржуазним, він не говорить про те, що вони чинили неправильно, коли бавилися замість того, щоб важко працювати. Він лише розповідає про наслідки. У драмі «Старовинні греки», як суспільство, почали відкривати науку, тобто причину-наслідковий зв'язок. У цьому романі діє Немезида, не доля, адже будь-хто з нас міг вирішити припинити бавитися на вулиці, а саме, як я розповідаю, з найбільших глибин свого життя та серця, жахлива Немезида, що чатує на тих, хто не припинив бавитися. Сам я не є персонажем цього роману. Я і є роман. Хоча ним ото час була вся наша нація. Цей роман і про тих, кого я не знав особисто. Тих, про кого всі ми читали в газетах. Це байдикування з друзями, розповідання нісенітниць, які записувались на плівку, було хибним рішення цілого десятиліття 60-х, як завдяки так і незалежно від істеблишменту. І природа нас покарала. Нас змусили спинитися жахливі речі. Якщо в цьому і був якийсь гріх, то він полягав лише в тому, що ці люди – Прагнули завжди відчувати насолоду, за що й були покарані. Проте, як я вже казав, я вважаю, що коли це й так, то покарання було занадто суворим. Тож волію думати про це лише як греки, у морально-нейтральний спосіб, розглядати лише з наукової точки зору, вбачати в цьому безсторонній, детерміністський, причинно-наслідковий зв'язок. Я всіх їх любив. Ось список тих, кому я присвячую свою любов. Гейлін померла. Рею помер. Френсі. Перманентний психоз. Кеті: Перманентне ушкодження мозку. Джим: Помер. Велу: Масивне перманентне ушкодження мозку. Ненсі: Перманентний психоз. Джоанні: Перманентне ушкодження мозку. Марен: Померла. Ніку: Помер. Террі: Помер. Денісу: Помер. Філу: Перманентне ушкодження підшлункової залози. Сю: Перманентне ушкодження серцево-судинної системи. Джеррі: перманентний психоз і ушкодження серцево-судинної системи. І так далі. На вічну пам'ять, це були мої товариші. Кращих за них я не мав. Вони залишаться зі мною, а ворог ніколи не отримає прощення. Ворогом була їхня помилка, те, що вони вирішили бавитися. Нехай всі вони бавляться знову, у якийсь інший спосіб. І нехай будуть щасливими. так як читав Сергій Єрубчук. 2024 рік.